y sí no ha grabado, ¿eh? Ya, ya va ¿Vale? <fíjate> Magazine de Cabilo Radio un espai informatiu del poble de Sella. Bon dia a tots. Comencem el magazín del mes de març amb la informació més destacada del poble de Sella. El temporal de pluja i Pedra del passat 28 de febrer ocasiona danys als cultius i infraestructures del poble. L'Associació Juvenil El Caviló organitza un curs de LinkedIn. El Partit Popular estudia la possibilitat d'eliminar el sou dels alcaldes dels pobles xicotets. L'Associació de Pensionistes i Jubilats de Sella celebra la seva assemblea, que ja compta amb 250 socis. Més de 90 dones del poble assistixen al sopar organitzat per la comissió de festes amb motiu del Dia de la Dona. L'hivern d'enguany ha sigut meteorològicament sec, dominat per les bones temperatures i pel vent, sobretot al mes de febrer. Però la setmana passada van patir un fort temporal de pluja i pedra. El dijous 28 de matí va haver-hi una gran pedregada que va cobrir el poble d'un mantell blanc que pareixia neu. Un fenomen que per a molts era la primera vegada que el veien. Així ens ho explica Milagros a l'os. Va ser una barbaritat i que no ho havíem vist mai. Això no s'havia conegut sinó el poble. Per almenys jo que tinc els meus anys, <ríe> i vam tenir que hem de posar la manguera, llevar tot el que no podíem eixir de casa, de la, la muntona que havia, però que bé, hem de posar nevat i és molt bé per tot. Al poble s'han registrat al voltant de 130 litres per metre quadrat, quantitat que ha sigut més gran tant al barranc de Tagarina com al de l'Arc. Són precipitacions que han allotjat la sequera que hi havia, però aquest temporal i les gelades dels últims dies han ocasionat importants pèrdues al camp, sobretot pel que fa a la Melda, que ha llançat a Pedre el 70% de la collita d'enguany. Donet el Guàrdia ens ho compta. Pues no ho sé cert, però si no ja sí que s'haurà gelat el 70%. i Les zones de més baixes, de més, més calentes, com se m'ha fet l'any passat, enguany no potser en farà i les muntanyes s han gelat, el 70% o el 100%, i això supon, pues, faltaran uns ingressos a Sinopoble i falta de jornals, en la falta de faena que hi ha, pues, però ha gelat, el que és la mel d'un any, un any que començava a valdre era algo, de, tenia un bon, bon preu, pues, s'ha gelat. La granissa ha afectat més a, Sribaix, a la zona de la Marina, el dalt no va fer graníssol tan, tan fort, però, en fi enemofero. Les gelades van ser antes. Sí. El ganisol allí no afecta massa perquè la mel encara no havia eixit de, de, de la que és la, la camiseta. Però eh, bueno, vamos, fer mal, si vaig més en les hortes i per ahí a fer més mal, més mal. D'altra banda, altres conseqüències negatives han sigut el despreniment de pedres de gran dimensions a l'altura de les forques, que van tallar durant unes hores el trànsit i van trencar la sèquia que porta l'aigua a Almussent. També aquesta pluja ha fet que un marge de la pujada de l'ermita caiguera sobre el parc del Bolillo, sense que es produïra cap desperfecte sobre el parc. El desprendiment de les pedres aixos grans pues, ha trencat la tuberia i per ara pues, no podem baixar l'aula cap avall. Sense que s'arregla per part de vosaltres o qui que siga convenient, pues, es soluciona i ja està, i es busca novament l'aula. Per últim, també hem de dir que les poblacions costaneres de la vila Altea, Benidorm i Finestrat van ser testimonis d'un altre fenomen meteorològic poc habitual, els caps de Fibló, unes mànegues d'aigua a la mar que pareixien tornados. El passat 16 i 17 de febrer es va realitzar de forma gratuïta un curs de LinkedIn a la biblioteca organitzat per l'associació juvenil El Cabiló en àrees de millorar l'empleabilitat i coneixement d'aquesta xarxa social professional. Virtudes Pérez, que va ser l'encarregada de donar aquesta formació, ens explica què és LinkedIn. El LinkedIn és una xarxa social però professional. Està orientat a que puguem tindre no només el nostre currículum online, sinó que puguem també eh, conèixer noves empreses, grups i poder eh, treballar dins de l'entorn professional. Jo vaig dir el primer dia que, que vam, vam començar el curs pense que ho esperava, que vingués gent que estarà a punt d'acabar la carrera i que estarà començant a pensar en entrar en el món professional. Perquè avui en dia les empreses de treball les empreses de recursos humans eh, busquen molta informació en les xarxes socials i quan busquen el currículum d'algú busquen primer en el Niquenit. Encara que no hi havia cap limitació d'edat, els assistents eren principalment jovens. Aurora Soler ens fa un recull de les impressions del curs. A mi m'ha resultat molt interessant perquè penso que pot obrir moltes portes a l'àmbit laboral, sobretot per a la gent que es mogu per l'empresa o l'àmbit més privat. Però solen pensar que la gent jove controla molt tot l'àmbit de, de les xarxes socials i tot aquest món i realment jo trobo que no és del tot cert perquè jo, per exemple, no sabia què era LinkedIn i com funcionava ni res. El Partit Popular de l'Estat espanyol ha proposat que els alcaldes dels pobles més xicotets de 1.500 habitants deixin de cobrar el seu sou. L'executiu de Mariano Rajoy considera que ni els alcaldes ni els regidors d'estos pobles haurien de cobrar perquè no tenen dedicació exclusiva al seu càrrec. A més, també proposa fixar uns sous màxims per als alcaldes de pobles més grans en relació als habitants de cada municipi. En cas d'aplicar-se aquesta decisió afectaria el poble de Sella, que té 626 habitants. També modificaria la llei de règim de bases locals, amb l'alteració de la qual també es pretén, segons ha dit el Partit Popular, clarificar les competències municipals per evitar duplicitats, eliminar les mancomunitats i passar a les diputacions algunes competències locals. La proposta del PP ha alçat veus a favor i en contra i ha obert una polèmica sobre la necessitat o no de que els alcaldes reben una remuneració per la seva faena. ja que ha considerat la norma com un atac als municipis rurals i menuts, altres consideren que en temps de crisi és necessari retallar en l'administració local per a estalviar. En el nostre poble, en cas d'eliminar-se el sou, s'hauria d'eliminar també la dedicació exclusiva que ara per ara té l’alcaldesa Natàlia Hernández, qui cobra 25.000 euros a l'any. Pel que fa als regidors, en Cella només cobren per assistències als plenaris. No obstant, des de les darreres eleccions, l'Ajuntament encara no ha pagat als regidors la remuneració que els correspon, segons apunta el portaveu socialista Sergi Garcia. Pel que fa a les mancomunitats, com ja vam anunciar en Caviló Ràdio, la mancomunitat de la Bonaigua, de la qual forma part Cella, ja s'ha dissolt. Ara està en procés el repartiment del deute, que per llei és solidari i en principi s'haurà de compartir entre tots els municipis que la formaven, fet que perjudicarà a un poble tan xicotet com sella. La diputada socialista de la Marina Baixa, Genoveva Tent, ha lamentat tant la dissolució de la mancomunitat com que el deute s'hagi de repartir entre tots els pobles. L'escoltem. Jo no entenc el per què, parlant en, en paraules molt, molt, molt quotidianes, no? per què s'ha de menjar vosaltres el deute dels de, de altres pobles, com he dit abans, per el mal ús que hem fet, per la mala gestió. O sigui, sea, ara mateix aneu a pagar vosaltres el pato... ¿vale? el pato de d'aixa mala gestió que hem fet és populars, en esa mancomunitat. Per lo tant, o sea, torna a dir una llàstima que se dissolga i una llàstima molt gran el que tingueu que, que menjar-vos tot això, perquè m'imagine, no sé com ho faran, sincerament, jo no estic en la mancomunitat, no sé com ho faran, però m'imagine que repercutirà en cada un dels, dels habitants, dels ciutadans de, del vostre poble de Sella, en aquest cas. El fet de, de tenir una mancomunitat és pretendre el millor per a tots els pobles que la componen per reduir gastos, entre altres coses, i, vamos, una llàstima, no?, que no s'aplegue o sea, sigui, per el mal ús, jo penso, per supost que és que s'ha de dissoldre. El passat dissabte, dia 9, es va celebrar l'Assemblea General Ordinària del Club de Pensionistes i Jubilars de Sella, associació que avui compta amb 250 socis, tot agrupant així al 44% de la població de Sella. Entre els assumptes més destacats que es tractaren, podem assenyalar la presentació dels pressupostos de la campanya anterior, un recordatori de les activitats realitzades i la continuïtat de l'actual president Emisenyor Casensi, al llarg del 2013. Així ens conta el seu president. L'assemblea ha anat correctament. Tenim un superàvit encara a pesar de la crisis, tenim un superàvit de, de 900 euros després de, de totes les activitats que han fet, en part de la plaça, el viatge de Bocairen, viatge a Madrid, a veure la revista del Rei Leó, dinar de Sant Valentí, tenim programat Pues, un viatge cultural a Salamanca a veure tots els reedors i de moment esperant a veure si la Diputació mos concedit alguna subvenció per fer algun viatge d'aquestes un dia per a De moment eh, president jo acabaré en l'any 13, final del 2013, d'un any, i ha previst que a la pròxima assemblea ja es vota un nou president, que segons els estatuts el president podrà estar tres anys. El dia 9 de març es va celebrar també per la nit el sopar de dones organitzat per la Comissió de Festes amb motiu del Dia de la Dona, que se celebrava el passat 8 de març. Més de 90 dones del poble de Sella van assistir al sopar festiu que van preparar els festers al local de la Comissió i que incloïa un espectacle d'animació. Les assistents ens van contar que s'ho van passar molt bé. Ui, de maravilloso, de categoria, el sopar B, B, el sopar molt bon, el postre <ríe> ideal, <El, ríe> <postre ríe> ideal. <O>, molt llarga, <ríe> muy bien, muy bien. O, <ríe> la llàstima és no, no. es que sigui una que vale. sigui una volta a l'any. Fins així arriba l'informatiu de març i vos deixem ara amb Antonio i Sergi que han entrevistat a Amparo Alemany també amb motiu del Dia de la Dona. Escoltarem ara una versió reduïda de l'entrevista que es penjarà sencera al llarg d'aquesta setmana en la web del Cabiló Ràdio. Qui pregunta ja respon Qui respon també pregunta Bon dia, estem de nou aquí en la secció d'entrevistes del magàsins de Cavilo Radio. Ui ens acompanya Amparo Lema Incliment, treballadora social a l'Ajuntament de Xàbia. Amparo Lema Incliment, se de naixement però també de vivències. Nascuda l'any 1966, filla de Paco el Surdo i Amparo Albau, i mare de dos jovens, Iris i Bernat. A la Universitat d'Alacant es diplomarà en treball, en treball social i a la València realitzarà un màster especialista en violència de gènere. Encara que no ho diguem, la seva preparació i formació és molt més àmplia. Aquests estudis i la seva feina a l'àrea de benestar social de l'Ajuntament de Sàvia des de fa 20 anys ens permet fer-nos una idea de com és Amparo. Al perfil del seu blog hi trobem una bona descripció. Treballe al costat de les més desafavorits, que sempre solen ser les dones. En considera una persona amb idees progressistes, reflexiva, oberta al canvi i amb inquietud d'aprendre sempre noves coses. Un retrat, que és que la coneixen, de segur que estan d'acord. Fins i tot, podríem afegir alguna cosa més, com que és una dona compromesa i preocupada, més enllà dels assumptes referents a les dones. Una dona participativa, com ho demostro davant els diferents actes sociocultures que realitzen les associacions del poble. Una dona amb una gran visió crítica allò que Per tot això, i amb motiu de la celebració del Dia de la Dona, agraïm que hagi acceptat la convidada de Capilo Ràdio. Eh, bon dia, Amparo. Hola, bon dia. Bé, eh, comencem ja en l'entrevista. Aquesta setmana celebrat el Dia Internacional de la dona un dia que commemora la lluita de la dona pels seus drets com el vot el treball l'ocupació de carres públics Quin és l'origen d'aquesta celebració? Bueno pues l'origen jo suposo que tot el món no sabrà però en 1911 eh, el dia 25 de març eh, cent cent i pico picoballadores en una fàbrica de Nova York pues varen morir per eh, com a conseqüència d'un incendi en la fàbrica que treballaven. I el, el motiu de l'incendi va ser pues, les males condicions laborals en les que treballaven aquestes dones. I podrem dir que va ser el, el, el punt per al qual pues, eh, van decidir que aquest dia fóra eh, commemoratiu eh, de, del dia commemoratiu de les, de les dones treballadores. M No va ser hasta l'any 1975 que la ONU va declarar, eh, eh, ja no este dia el 25, sinó el dia 8 de març, el dia de la dona treballadora. Ací en aquest dia el que es vol eh, eh, transmetre és eh, pues que la societat prenga eh, reflexions sobre les injustícies que encara estan duent-se a terme en qüestió de les dones, el que estan lluitant les dones és per la igualtat, la igualtat d'oportunitats, la igualtat en el món del treball i aquest dia, un dia per a celebrar, però sobretot per a reivindicar que la igualtat encara no és un fet real i ahí està aquest dia. Doncs aquesta lluita no està superada encara que va, no. Així, en el que són els països europeus, pues sí, la veritat és que s'han avançat en moltes coses, eh? però claro, no hem d'oblidar que en altres països, dades pues, pues, com, per exemple, aquests que vaig adonar-vos, eh? pues de 775 milions d'adults en el món són alfabets, però les dues terceres parts d'aixa quantitat són dones el 50% d'agressions que estan donant-se a terme en el món pues, estan eh, duent-se contra xiquetes menors de 16 anys. Eh, altres dades, com per exemple, es, eh, pues, xiquetes menors de 12 anys són obligades a casar-se eh, pues, eh, en contra de la seva voluntat, en persones pues, que més bé podrien ser les seus abuelos. Llavors, és clar, Assim, lo que són els països europeus amb avançat molt, la dona pot treballar, eh, la dona pot treballar fora de casa. però tenim que ser solidàries en totes aquelles altres dones que encara estan pues, molt, molt mal. L'ideal seria que aquest tipus de, de dies de, que en les que es celebra o es commemora o es reivindica alguna cosa, Arribarà al dia en el què no existirem, perquè la cosa estigui tan normalitzada que ja Clar. no tinguin que celebrar el dia Clar. de la dona treballadora. Ni el... Sí, l'objectiu final seria que jo ara mateixa no estigués així parlant d'aquest dia. Eh? Suposo que en ese, arribaria aquest moment pues, que totes les hauria superat i que la igualtat pues, seria ja un fet. Però de moment pues, tenim que estar ahí treballant el dia a dia, eh? que és el que intente fer jo pues, des del meu treball algun tipus de legislació que s'haja de crear recentment o que consideres que, que és important perquè aquest tipus de situacions, no només en el sentit comú, moltes voltes el que necessita és una, una implicació forta per part dels de nostres polítics, que al final són les que intenten regular i posar de manera, en un paper, com haurien de ser les coses. Jo no sóc abogada, però jo bueno, penso que dos eh, normatives essencials eh, en el... En este, en este camp i una és la, la llei de protecció en cas de violència de gènere, una llei que es va aprovar en l'any 2004 i que meu, des del meu punt de vista és, mm, ha marcat un antes i un després, sobretot per a les víctimes de violència de gènere perquè s'han agilitzat moltíssim el que són les tràmits quan una dona ha anat a, a denunciar un... Un, una agressió, eh, ja sigui física o psicològica. Ahí s'han agilitzat molt els tràmits judicials en benefici de la dona. I una altra normativa també molt important és la de, de fa poc, del 2007, és la llei d'igualtat, eh, la llei d'igualtat d'oportunitats. Aquestes dues normatives doncs, poden dir que són una base molt important per a les polítiques de la dona. Abans estàvem parlant sobre la celebració d'aquest dia. Tu creus que ací sí, l'administració local deuria haver fet algun tipus d'actes commemoratiu? Hombre, pues no estaria no haverà estat de més. per lo menos fer un acte eh, commemoratiu, pues, tampoc moltes voltes no és no qüestió de diners, sinó de ganes i de voluntat i de saber què és el que estem celebrant i què és lo que estem, per què és lo que estem lluitant. Tu vius a Ceia. Com veus el paper de la dona en el medi rural? I si el compararem amb el medi urbà, Benidorm, Alacant... Hi ha grans diferències? O ara mateix una dona d'ací de Sella si té les mateixes facilitats d'accés o les mateixes complicacions que podria tindre una dona de Benidorm? Diferències jo em veig poques. En veig poques. Per exemple en compare a mi que visc visccí al poble en una persona de la moedat i en, en Benidorm o en Xavi en treball jo i diferències en més poques Pa bé i pa mal i pa bé i pa mal i avu dia pose doncs, l'accés a moltes eh, lo que és l, el tema de noves tecnologies estan arribant mos a, a aquells puestos que que sense elles no podríem arribar, com per exemple, avui dia és l'educació. Diferències, des del meu punt de vista, no en veig moltes. I diferències pel que fa eh, en, en, en, en, als anys que han passat? Per exemple, tu vius prou de ta mare, tu, tu has nascut als anys 60, tens una filla que també ha viscut al poble. Tu veus algun canvi en el que va perdre la dona a Sella? Un, per exemple, eh, hasta fa poc la pilota, que sí que està molt arraigada, no jugaven dones. A Cella ara tenim una superpoblació de xiquetes de xiquets, i el club el tenim ple de, de xiquetes. Home, pues en qüestió de generacions sí que ha hagut un canvi pf, molt gran. molt gran De la generació mateixa de ma mare, la megua, sobretot, ha, vist, ha hagut un, un canvi molt gran o sobretot de les generacions dels meus abuelos, meus abueles a la meua, sí. Jo mateixa, dins de lo que és la meva família, seré pues, de les primeres generacions que he pogut anar fora a estudiar a la universitat. Costar-nos? Pues, sí, ens ha costat molt. Primer és determinació que tu vulgués iixir d'ahir, que tu vulgués estudiar i fer altres coses, diferent a lo que ha fet ta mare o ta abuela, i això ens pues, ha permetit, en el meu cas, doncs, viure una altra vida i veure un altre móns i, i fer, tindré sobretot clar el que per als meus fills, tant per la, per la meva filla com al meu fill, el que vull per a ells, eh, sobretot, és que estiguen ben formats i, i que tinguin una professió d'ells, perquè al fi al cap això és el que es traurà a ells eh, en la seva vida. Altra organització del poble que va tenir una important presència en la vida de Sella eh, és CEPA. Des de l'inici és una organització que va tindre o ha tingut una gran participació de dones. Què va impulsar la creació de CEPA? Tu com a membre que ha estat des de l'inici. Mm. Home, doncs pues des de... El que ens va impulsar un poc també és... Es que la principal idea era rebre informació de lo que en aquell moment estava fent-se. Estava preparant-se un canvi molt gran en el que era la fisonomia del poble, l'urbanisme en el poble i el que volíem pues, un poc eh, era que l'Ajuntament pues, fera partícipe al poble, que és el que estava vivint, estava vivint en ell, pues, de lo que anava a fer-se i quina repercussió podia tindre. Ara, per exemple, en, en la vida política també està molt de, de moda parlar de, de quotes. Tu què no opines d'això. És necessari que haga quotes per a, en, en el govern, en les diferents administracions, els diferents partits, en les llistes electorals? Home, jo penso que lo de les quotes és important i és necessari quan, des de, quan no es partix de la mateixa base, doncs pues hi ha d'igualar una igualtat que no és partits de la mateixa base ja no són una igualtat. Llavors, potser, eh, per a parlar d'igualtats, les dues parts, en aquest cas, homes i dones, tenen que partir del mateix, o partint de zero tots, o partint de dos, o partim, però tots de la mateixa línia d'eixida. Si uns partixen d'un de, de punt determinat i altres, les dones, partixen de més avall, Pues ací ja no cal parlar d'igualtat. Donc ixes quotes participatives jo penso que van destinar a que tots, quan parlem d'igualtat, partim d'un mateix punt d'inici. Jo sé que hi han eh, opinions de que no estan a favor de les quotes participatives, però jo particularment sí que estic a favor de les quotes participatives,? Eh? Bé, i canviant de tema, i eh, anant més al poblet. Hi ha una associació que són les mestres de casa. Com, com veus el paper que desenvolupen? Bé, jo bueno, no formo part d'aquesta associació, però jo pense que és una... L'estar associat sempre és bo, eh? Jo pense que eh, és una associació que si les dones que participen i estan associades, doncs pues estan a gust en la seva dinàmica i i els seus objectius pues, es compleixen, pues, a mi em pareix perfecte. Eh? L'associació està jo sé que fan activitats, són, és una associació autònoma, vol dir pues, que eh, elles són les que s'organitzen les, les activitats i les desenvolupen. A mi em pareix molt bé. Eh? I és un punt d'encontre que ells van i fan el que a elles les, les agrada, les apetit, el que es programen. Bé, ara, segons eh, el diari El País, a dia d'avui encara la dona rep un 21% de sou menys que l'home en el mateix lloc de treball. A més, a tres casos com el 58% de les societats gastronòmiques basques que veten a les dones, així en el cas concret de la Marina Baixa tenint la taula del bon profit, que és un exemple clar de sou. El 60% de les llicenciats avui en dia són dones i al mateix temps segueixen tenint moltes més dificultats per accedir al primer treball. En l'albufera, pescadores només n han pogut haver des de l'any 2008, Eretar títols nobiliaris des del 2006. Les filades de moros i cristians segueixen vetant en molts jocs la participació de les dones. Alguna cosa que tu no hagis pogut fer per ser dona? Doncs pues jo, la veritat és que pensant tot bé, jo pense que ha fet tot el que jo volia fer. Que m'ha costat, sí, m'ha costat moltíssim. M'ha costat molt pues, perquè jo tens que dur moltes coses abans, tens que dur la teva vida de família, tens que dur els eh, teus estudis, la teva faena però que si tu vols eh, es pot fer tot. Què costa? claro Ningú ha dit que siga sigui fàcil, però eh, hi ha que continuar doncs, un poc per anar avançant i, i acaparant aquestes quotes que fins ara ens eh, estan eh, vetant per el simple fet de ser dones, no per, no per la nostra capacitat. Eh, totes aquestes dades que tu has dit, el pues, sí, que ens demostra és que encara queda molt camí, per recórrer, molt camí per recórrer. Jo en moltes ocasions, aixina, en, en petit comitè, aixina, en, en conversacions de faena i tal, pues, parlem que si les revolucions, que si hi ha la revolució industrial, que si ara la revolució francesa, que si després ara la revolució dels països àrabes... Jo pense que la que cal, la que falta, que encara tardarà moltíssim, és una que ha pendent, que és la de les dones. Eixa és la revolució que cal. Però no una revolució per a fer garres ni per a, ni en un tònic bèl·lic, sinó per a que, com ja que som la meitat de la població mundial, doncs se mos ho considere en tots els llocs del món doncs com a meitat, i estiguem representades, doncs, com a mínim, doncs, en aquest percentatge, del 50%. Però per arribar ahir encara falta molt. I serem sols nosaltres les que anirem -a, a, a, fins, ahir, a, fins, a, a, fins a aquest punt. Dia a dia, eh? en les accions quotidianes. I sense pausa, i però sense, sense perdre l'ànim. Eh? I més que res, doncs això més que en paraules, que estan bé en fets, en fets de que les teus fills o les teues persones que hi hagin al voltant vegin el que les dones són pues, capaços de fer. Bé, paro. per últim, si vols deixar algun tipus de missatge per a la gent que ens escolta i animar-la a revolució. <laughs> pense que ha acabat això un poquet molt, però bueno, és el que va el temps pues, eh, Bueno, espero no haver-vos avorrit eh, en tot este tema de, de les dones i tal. Jo, si tinc acabar en aquesta en, en entrevista, jo l'únic que dic és que l'única via d'eixida eh, que veig que sí, és la educació. La educació és el, la clau. Eh? Sense educació, pues, poc et podem fer. Doncs és arrimar l'educació a tots els pobles, a totes les dones per a que elles puguen decidir per elles mateixes quin futur volen tindre. Sí, jo de, de tota l'entrevista el que m'enduc són varios missatges que apareixen molt clars i que a lo millor passen desaperceguts. No es ha de limitar aquest tipus d'activitats o de... De, de mesures a una, un dia de celebració, sinó que han de ser els 365 dies de l'any el que s'han d'estar fent aquest tipus de faenes i ha d'estar de sempre pendent, ja no a nivell, no només els polítics, qualsevol persona en el dia a dia, en la seva relació amb les dones, en la teva germana, en ta mare, en la teua dona, retindre present aquest tipus de coses i anar donant-li un caire de normalització sense haver que fer ningú esforç, que tindria que ser això i el fet d'aquest últim apunt que has fet de, de la revolució que encara queda pendent, que és una revolució de les dones reivindicant el seu paper. Per la nostra part no queda res més, simplement agrair -te la teva presència així amb nosaltres i esperem que seguis que escoltant-nos com ens consta i disfrutant del poble i de la teua feina. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Moltes gràcies a vosaltres. Qui pregunta ja respon, qui respon també pregunta. Després de l'entrevista, us deixem amb el reportatge que ha preparat Pere, que este mes va sobre la Pasqua i la Setmana Santa. Escoltem-lo. la Semana Santa i la Pasqua comencen en març. De fet podrien dir que la Semana Santa del 2013 és molt matinera i és que per raons astronòmiques que ara explicarem, com a molt prompte podria començar el 22 de març, només uns dies abans de la data d'enguany. La Semana Santa és la commemoració anual cristiana de la passió, mort i resurrecció de Jesús de Nazaret. És, per tant, un període d'intensa activitat litúrgica dins de la religió cristiana i que comença el diumenge de Rams i acaba el diumenge següent, el diumenge de Resurrecció. Des de la Setmana Santa, els tres dies més importants són els que van de dijous fins al dissabte i que corresponen al dijous sant, quan es celebra l'Equaristia, el divendres sant, quan es commemora la crucifixió de Jesús i la nit del dissabte, quan es celebra la Resurrecció. Després d'estos tres dies, arriba el diumenge, que correspon a la Pasqua de Resurrecció, un dia de festa i alegria per als cristians per la Resurrecció de Jesús. Encara que la Setmana Santa tinga una estructura fixa, com sabem, la data de celebració és variable. De forma simplificada, la regla que s'utilitza per calcular la data de la Setmana Santa és la següent. El diumenge de, resur de resurrecció correspon al diumenge següent a la primera lluna plena que segueix a l'equinocci de primavera. Ho provarem amb el cas d'enguany. L'equinòxi de primavera pot donar-se entre el 20 i el 22 de març, i com que enguany la primera lluna plena després d'aquest fenomen és el dia 27 de març, dimecres, el següent diumenge, dia 31, serà el dia de la Pasqua de Resurrecció. El diumenge anterior serà el diumenge de Rams, i aquesta setmana serà la Setmana Santa. Va ser Dionís L'Exiu, allà per l'any 525, que va decidir aquesta norma per determinar el dia quan s'havia de celebrar la Pasqua de Resurrecció incloïa algunes altres premisses com la, com que la Pasqua havia de celebrar-se un diumenge i que no podia coincidir amb la Pasqua Jueva. Com que la regla resulta un tant enrevesada, de sempre s'ha intentat establir un càlcul senzill per determinar la data de, que, de la Pasqua de resurrecció. De fet, fins i tot un matemàtic importantíssim com va ser Gauss va dedicar el seu esforç en aquest assumpte i és la seva fórmula la manera més senzilla que s'utilitza avui en dia per calcular aquesta data. En ceia, la Setmana Santa es celebra també com en tot Espanya, tot i que els actes litúrgics com les precessions no es celebren tots els dies i es concentren bàsicament en els dies més importants de la setmana, des del dijous fins al diumenge. En concret, el primer diumenge, o diumenge de rams, es fa la precessió de les palmes, que va des de la l'almàscara fins a la iglésia, i on la gent porta rames d'olivera o palmes, totes beneïdes. El següent dia que es celebra és el dijous sant, amb una missa, i a continuació ve el divendres sant en el que es fa la progestió amb la Dolorosa i el sepulcre i que és coneguda com l'Enterro. Després, la nit del dissabte, es celeuren els oficis de la resurrecció i és ja el diumenge quan està fa una altra progestió també amb la Dolorosa i el sepulcre i que es coneix com l'Encontre i que acaba també amb una missa. Tot i que les imatges que eixen en progestió són les mateixes, les dues no són iguals. En l'Enterro, la Dolorosa porta un man negre i el sepulcre porta la imatge del Crist jaient mentre que en l'encontre, quan Jesús ja ha ressuscitat, la Dolorosa porta ja un mant blanc i el sepulcre està buit, però està coronat amb una xicoteta figura del Crist triomfant. A més, aquesta última processó transcorre només per la plaça major. Això sí, en el poble tenen també prou rellevància els dies dedicats a la novena dels dolors, que es celebren la setmana anterior al diumenge de Rams i que commemoren els set dolors de la Mare de Déu. Durant aquests dies es canten els que s'anomenen els dolors, cada dia un diferent. Després del diumenge de resurrecció és quan comencen els dies de Pasqua, de felicitat. De fet, d'ahir ve l'expressió d'estar més feliç que unes pasques. Estos dies de Pasqua són el mateix diumenge, el dilluns i el dimarts. Són dies en els que, després de la contenció de la Quaresma i la Setmana Santa, la gent esperava amb alegria. El costum d'aquells dies era anar el dilluns de Pasqua a l'Alcàntara a menjar-se la mona. Però al remat, la mona era una excusa i conten que eren autèntics berenars generosos els que s'emportava la gent al camp. Els últims anys, aquesta acostum ha anat perdent-se i ja són poques les persones que encara s’arrimen a l'Alcàntara a menjar-se la mona. En el seu lloc, estos dies s'aprofita per anar de caseta, ja sabeu, a passar un bon dia de camp amb companyia i amb un bon menjar. Com ja he comentat, un element que no pot faltar en les pasques és la nostra mona de pasqua, que en el cas de cella consistix en un dolç de pasta de tonya i de forma allargada amb un o dos ous durs. Aquests ous durs són en veritat molt importants i imprescindibles, perquè segurament tots haurem patit o haurem fet patir algú trencant-li l'ou en el cap, mentre acompanyàvem per la canzoneta de «Així em pica, així em cou, així trenca la clòsca de l'ou». I ja que parlem de cançonetes de pasqua i d'ous, Antigament, el dimecres sant, el retor anava pels carrers del poble acompanyat pels xiquets, el qual anàvem pegant colps amb una massa mentre cantàvem «ous así, ous garrota és al sacristà» o «ous así, ous al ponedor, és al senyor retor». Era el que s'anomena la salpassa, una costum en la que el retor passava per les cases, les beneia i després es replegava ous de cada casa. l'ici A l'oficis Aquesta cançota era un una altra que es cantava durant la Setmana Santa. Era un altre professoror de xiquets pels carrers que cantaven anunciant els oficis mentre tocaven la matraca. Tot perquè durant aquests dies de dol no es podien tocar les campanes i aquesta era l'única manera de tocar, per avisar a la gent de que la missa anava a començar. En fi, com hem vist, els ous de Pasqua tenen prou importància en aquests dies. De fet, sabem que en altres parts d'Espanya la mona és bàsicament un ou de xocolata. I bé, es diu que aquesta tradició dels ous de Pasqua té el seu origen en què, després dels dies de sacrifici i abstinència de la quaresma, es produiria una important acumulació d'ous que calia consumir en passar aquells dies. Els més recents es consumirien normalment, però els més vells es courien, es farien ous durs, i així es podrien conservar més temps. Què millor que fer un dolç i acompanyar-lo amb un d'aquestos ous? I bé, voldria acabar d'una manera pràctica i explicar la recepta de les Mones de Pasqua, però com que no és fàcil d'explicar i com que es tracta de fer una pasta de toña com la del Roscó dels Reis, us encomane al llibre de receptes que va fer la Comissió de Festes del 2012 o a que investigueu un poc pel vostre compte i que, en tindre les fetes, es convideu a un verenar en l'Alcàntara a tot l'equip de Cabilo Ràdio. Ara passem a repassar l'actualitat cultural del nostre poble amb Àngela i David. Donem ara pas a la cançó del mes. Esta volta hem triat una cançó del cantautor de Torrent Pau Alabajos que es diu Utòpics, Idealistes, Ingenus. D'acord, nosaltres som els utòpics de aistes cinc que no fan més que somiar, però estem fats de creuar-nos de braços M la terra s'afona Sota els nostres peus. D'acord sabem que no som perfectes. Tenim els nostres punts febles, però aprenem dels errors. Almenys vivim amb la consciència tranquil·la, perquè hem fet tot el possible per tal de canviar el món. D'acord, nosaltres som els il·lusos, Guardians de causes perdudes. Inconformistes tots us, però hem dit prou. Ja no volem refugiar-nos darrere de les paraules. Ara passem a l'acció. D'acord, ens falta molta experiència com de sumar els esforços i els càntics de tanta gent. Però n'hem creixent, ens fem més forts cada dia, mai no perdem l'esperança i seguim avançant. Lento i batalla. Aquest és el títol de l'obra composta per sellar Miquel Morales Climent per a clarinet i banda juvenil. Per tots és coneguda la seva tasca com a director de la banda i la seva implicació cultural al poble. Ara ens sorprèn amb una composició pròpia. Segons hem lletit el blog del compositor, Lento i batalla ens transporta a la vida medieval i dins d'ella trobarem so d'espases dins un mar marcial on escoltarem l'amor, la mort i les aventures propis de l'època. Quan aquesta obra es mostra al públic, des de Caviló Ràdio us convidarem a escoltar-la. Esperem al mestre a la cubeta de somnis. Enhorabona pel projecte, Miquel. El grup de música de Xella Confusió torna a ser notícia al poble. En aquesta ocasió, per la seva participació al disc de la gira d'Escola Valenciana. Hi participen 22 grups. La cançó besavi de confusió serà la que encapçalarà la gira. Sangaxo, tirant-lo rock i Andreu Valor, entre altres que podreu veure a l'enllaç que deixem al blog, també formen part d’aquest mosaic de música en València. A la passada reunió que va fer la rondalla de Sella es va mantenir la junta directiva que hi havia fins ara. Una bona notícia que va sorgir de la reunió és el fet que es dóna que es torna a celebrar el Festival Provincial de pols i Perre. Seian serà l'anfitriona i rebrà una altra orquestra dels nostres comarques. Fins així, l'actualitat cultural des de Cabiló Ràdio. Us esperem, com sempre, la pròxima setmana a la Cobeta de Somnis. Us deixem ara amb la secció d'esports. Antonio i David ens comenten l'actualitat esportiva del mes de març del poble de Sella. L'actualitat esportiva ens porta en primer lloc a parlar de la Lliga de Llargues i Palma. L'edició del 2013 va començar la setmana passada. El nostre club va disputar les següents partides amb els següents resultats. A primera Llargues, per 110, Sella A, 0. Sella B va descansar. A primera de Palma, Benidor 6, Sella A, 10. Segona de Palma, Cella 9, Baila Guardeu. Tercera de Palma, Sella B4, Sant Vicent 10. I Xaló 4, Sella A, 10. Aquest cap de setmana ha tingut lloc la segona jornada de la Lliga, amb quatre victòries i dos derrotes. Els enfrontaments han sigut els següents. En tercera de Palma, Montfort, 10, Cella B, 4. Cella A, 10, Benidolets, 4. En segona de Palma, Poblenou, 4, Sella 10. En Primera de Palma, Sella 10, Murla 3. Así, hem de dir que per primera vegada, per al nostre club s'han enfrontat dos equips en Primera de Llargues. Han la victòria de Sella A. El cap de setmana vinent tindrem les següents partides: Primera Llargues, Sella B per cent i Benimagrell Sella A. Primera de Palma, Agost, Sella. Segona de Palma, Sella Xàvia. I en tercera de Palma, Sella B, Lanusia i Benidorm Sella A. Respecte a l'escola de pilota, les xiquetes i xiquets estan jugant els jocs escolars de raspall a les categories Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet. Han jugat contra les escoles de Campello, Benimagrell i Benidorm amb resultats dispars. En les properes setmanes seguiran les partides. Quant a Pablo, aquesta setmana ha jugat al Gira contra Leoni i Nacho i fent parella en Santi van guanyar 60-35. A Pelayo també va guanyar contra Fatgeca i Salva, 60-55, fent parella amb Raúl I a Pedreguer va perdre contra Rodrigo Héctor Hèctor, 60-55, i en aquest cas el seu company era Salva. La setmana vinent jugarà el dimecres al trinquet de Guadassuar, Santi II, Hèctor i Herrera, contra Pablo, Pere i Tomàs II. I el divendres al trinquet de Sueca, Fatgeca i Pere contra Pablo i Nacho. També de dir que ha començat a disputar-se la final del circuit bancaixa entre els equips d'Alcàsser, amb Soro tercer i Jesús, i Vinalesa, amb Puigó al segon, Tato i Herrera. La final es presenta amb pronòstic incert, tot i que pareix que la balança s'inclina un poc al costat del trio. La final serà el millor de tres partides. La primera partida es jugarà el diumenge 9 de març al trinquer de Pelayo. La segona partida serà el 10 de març al trinquet de la ciutat de la pilota de Montcada. I la tercera partida, si fa falta per al desempat, serà també a Montcada. Si voleu més informació sobre el món de la pilota, podeu entrar al blog del club de Pilota 3 www.pilotacella.es, en Facebook Pilota Sella o escoltant el programa Joc i Partida de Cabiló Ràdio, dedicat exclusivament a la pilota valenciana. Tot això sobre la pilota. Però pel que fa a altres esports, hem de dir que Aitana el pròxim 23 de març farà una cursa de kayak a la mar en Canet de Berenguer. I fins així arriba l'actualitat esportiva del nostre poble. Tornarem amb més notícies el mes que ve. A continuació, Pablo ens explica què va passar al nostre poble durant el mes de març de fa 5 anys. Fa cinc anys, el mes de març s'iniciava amb la publicació d'un llibre de poemes per part del rector de Sella, Javier Vicenç, i amb una gran gelada negra que va acabar amb gran part de la collita de de Tagarina. El mal temps va obligar a suspendre les partides del cap de setmana, on s'esperava amb il·lusió l'equip de Campello en primera llargues. Poc després, l'equip de Sella inauguraria la temporada en enfenestrat amb una sonada victòria en camp contrari. Els xiquets de l'escola pintaven un bonic mosaic en el mur del camp del futbet de Grupo i el dissabte 15 es celebrava una edició de cinema en català organitzada per l'escola. El domenatge 9 de març es celebraven les eleccions generals i en cella va guanyar José Luis Rodríguez Zapatero amb 212 vots, 176 per al Partit Popular i 22 d'Esquerra Unida. Els 15 vots restants es repartien entre el bloc i Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit del Cannabis obtenia les clàssiques dos papeletes. En les obres de la carretera, la reconstrucció de sequies i sifons, com els de la Mossent i l'Altura, causaven malestar entre regants i al pont es destruïa una famosa banqueta on estava dibuixada una cara femenina dels anys 40. Un accident de cotxe a les forques i l'incendi d'una casa a la plaça Major trencaven violentament la tranquil·litat del poble, però afortunadament no suposaren danys personals greus. La Setmana Santa va arribar en ple debat sobre la necessitat de canviar el funcionament de la comissió de festes i, de nou, el mal temps va ser el protagonista. Les professors, amb una baixa afluència, tingueren que reduir el seu recorregut, però la fam major va tornar a omplir-se de tendes, tot i la pluja i el fred. L'últim cap de setmana del mes, i després d'una excursió de senderisme organitzada per l'Ajuntament, Sella va acollir la meta d'un ràl·li que va atraure a moltíssima gent i cotxes, repartits tant pel poble com pels voltants de la carretera en direcció al port de Tudons. Finalitzava així un mes on es celebraven dos enterraments. Per acabar, vos deixem en Pablo, que ens fa un repàs per l'agenda d'activitats de la Marina Baixa del proper mes. Al mes de març, passada ja la temporada del perdigot i poc a poc deixen darrere el frescor i el fred de l'hivern, tant el poble com els seus voltants comencen un ràpid despertar. La verdor i la llum arriben a Sella i comença el test recomanat per aixir a visitar qualsevol d'aixos paratges que ens envolto. L'agenda este mes de març a Sella ve marcada pel començament de la primavera i l'inici de la lliga de piloto i la festivitat de la Setmana Santa. Si sí, bé, la comissió de festes, con tots els mesos, ens està preparant una bona varietat d'activitats lúdico-festives de cara a la primavera que comença. En concret, tenim el primer sopar d'hòmens, que celebrarà al local de la comissió el pròxim 23 de març i al que ja vos podeu apuntar contactant amb Dani o David. En acabar, hi haurà ball al Far West. També, el 23 de març, l'Ajuntament de Sella ha programat una xerrada col·loqui sobre la prevenció del càncer de mama. Serà a les 5 de la vesprada, als baixos de l'Ajuntament. Eix mateix cap de setmana i coincidint amb el diumenge de Rams, la Unió Música de l'Aurora triarà en l'Assemblea la nova Junta Directiva. En quant a activitats de la Marina Baixa, cal destacar que a la Casa de la Cultura de la Faç del Pi hi ha previstes quatre obres de teatre. Fisterra, Llorar por Llorar, La llengua Madre i, per què no, seran el 11, el 12, el 15 i el 16 de març respectivament. El preu variarà des de les 12 euros per a les tres primeres fins a 3 euros per a l última. El teatre. Al Teatre Auditori de la Mediterrània de la l'Anuncia el divendres 22 i el dissabte 23 de març, podrem gaudir del musical System in Action, una producció que adapta la comèdia nord-americana System Act. El musical compta amb la participació de 60 intèrprets amateurs de diverses nacionalitats que van des dels fins, des dels 5 fins a 60 anys. Les entrades les podeu adquirir a Ticket per 10 euros. L'Ajuntament de la Vila oferirà el proper dimecres 3 d'abril una xarrada de col·loqui sobre la creació d'empreses dirigida a menors de 35 anys, amb informació tributària, de seguretat social i de contractació. Més informació a la Casa de la Joventut de la Vila Jojosa. És tot per a este mes de març. Per acabar, tirem del refraner popular. Recordeu quin temps va fer el 3 de març? I és que, segons el refraner, el que per març fa el dia 3 fa tota la resta de mes. Bon bes de bars a tots. Moltes gràcies, Pablo. Fins així el magazín informatiu del mes de març. Tornarem el mes que ve amb més informació. Vos desitgem bones pasques a tots. La coveta dels somnis. El contenidor de la cultura que fa la gent de Sella. La setmana que ve a Cavilò Ràdio. Tenia una rosa. Una rosa, ai, de paper. No paper verd de diari. D'un diari de tractant temps.